Один лелека відривався з кола, а на його місце ставав інший, а той вклинявся з другого краю кола, яке ні звужувалося, ні ширшало. Здавалося, хтось невидимий намалював у небі тасьму, по якій крутяться лелеки. Хто він? Для чого намалював? Коли? І чи намалює її нам? Бо вони птахи, горді й вільні. Гарно бути вільним, і я вільний, як птах. Ось те, чим найдужче дорожу воля. Воля вольна, душа вільна, а виявляється, що воля може бути гіршою від кайданів. Я знаю, що влітку ми найдужче прагнемо снігу, а взимку тепла, Бог людині ніколи не догодить. Але не тільки через це я не радію своєї волі. На все свій час немає в моєму серці радості, і я знаю, що далі буде гірше. В мене немає нічого, немає матері, і двір батьківський та хата вже не мої. Поки жила там мати, і моя душа жила серед тих вишняків. Моя пам'ять ступала на стоптаний поріг, туди я більше не вернуся. І мальва лишилася в серці відкритою раною, і кочуся я по світу не наче перекоти поле. Сонце і шквирю, бурю і сніговицю. Можна б, звичайно, пошукати якоїсь удовиці, а то й дівки, але я не баришник і не кобилу купую. Тепер мені все байдуже, окрім помсти, яка залізним обручем лежить на серці. Помсти не тільки за себе. Коні тюпачили по дорозі, збиваючи копитами пилюку, Мене хилило в сон і через те не помітив постаті при дорозі, кинув вже на добрий день. То був панок у кругленькому капелюшку, куцому німецькому чи аглицькому каптанці, при шабельці. Він темно вклонився і запитав, «Не підвезете до міста?» Я напинив коні, панок легко скочив на приступець і сів поруч. Я сидів на панському місці, вішки були перекинуті через передок. Прорисали, але батіг мав на довгому батожильні. Він діставав коней. Повів оком праворуч. Панок мені видавався по знаку, Кругле, темне обличчя, гачкастий ніс, вузький рот. І де він тут узявся? Чому сам? Піший, без виїзду. Але не маю звички розпитувати. Поцвехував батогом. Панок усміхався в вуса, вмостився зручно, відкинувся на подушку Ридвану. Хороший день, мовив. Не кепський на цю пору, відказав я. Якийсь час мовчали. Ну що, віддали махтею гроші за коня? Раптом запитав панок. Я здивувався. Либунь, панок був у когось з Махтеєвих сусідів або встиг поговорити з самим Махтеєм. Віддав. Махтей радий, а хто не радий, коли повертають позичку, а ви звідки про неї знаєте? Панок усміхнувся знову. Я багато чого знаю. Скажімо, ну, ото, бачите, куми, одна одній клянуться в любові. Ми саме проїжджали селом. Брешуть обидві. Ото хлопець, боже, ця дівчині теж бреше. Багато. А ото й чубатий каже правду, Що в нього грошей немає, А носатий не вірить. А в отій корчмі? То не корчма, а крамниця. І крамниця, і корчма. На тілках халяви сорок сім штук. Пуги, хомути, штани, свити, А в кутку стіл. Там корчмар Бреше своїй жінці, що продав дві кварти горілки. І кварти випив сам, він її боїться. По-вашому світ стоїть на брехні? Панок викруглив тоненькі острішковаті брови. А то ж на чому? І що далі й більше є. Прийде час, у неї віритимуть яку істину. Тепер усміхнувся я. От бачите, мов панок, і ви не вірите. А я сказав правду. Минуле село. Виїхали на розіжжену гребельку. Поміж черлених кленів виглянув білими стінами дім. Погорі слався сада, за ним ставок, все це огороджене високим парканом. «Тут раює сотник в апшиді, Хоцький», – хитнув головою панок. «Тут в є пан Хоцький», – сказав я. Панок запитально, стрільнув очима. «А яке то раювання? Нікуди не виїжджає, не виходить, нікого не приймає. Їсть, п'є і спить». Умертвив себе за життя. Може й правда ваша, несподівано погодився панок. А вам самому добре бути паном? Я здивувався несподіваному запитанню. Дід Віхенді відказав правду, а тут злукавив. Ні добре, ні погано. Не кажіть, заперечив мій гість, де вже там, бути паном чи попихачем, повелівати чи сповняти виління? А хочете стати великим паном? «Дуже великим. У калитці у вас уже не густо, і всі рахунки світом звели». Він знав і про мою калитку. Я давно здогадався, з ким маю справу, тільки не подавав вигляду. Одначе не міг відгадати, жартує мій гість чи каже правду. «Яким це великим? Палац, варта, виїзди, полювання, станете під коморієм, а далі маршалком сейму чи й сенатором, якщо на тамтім боці». «Матимете жінок, скільки захочете, одразу десять малюв». «А на цьому полковником я сторопів і розгнівався. Не треба мені десять, ну тоді одну, ту, що по серцю. Насправді, Як це насправді? Вона...» Панок знизав плечима. «Карпо може померти або знову повіятися». Я подивився панкові в очі. Дивні це були очі, вони мерехтіли й мов би, втягували в себе. Зіниці в чорних обідках то звужувалися, то розширювалися, в них курів туманець, не наче в опарах зимою. «І за яку ціну?» «Душу?» – засміявся панок. «Всі ви думаєте, ваші душі такі дорогі, що понад них і немає нічого. Та то драний міх і все, он їх скільки» повів рукою на гору, де жінки брали льон, а чоловіки складали його в копички. Або вийдіть на ярмарок. Тоді ж завіщо. За Задарма ви не даєте нічого. Пхе, засущу дрібничку. За яку? Ну, ти не поїдеш, несподіване жорстке ти, замість ви, туди, куди збираєшся, ні тепер, ні потім, ніколи.